Я спав при відчиненому вікні. Я не себе. Мої руки без перестанку піднімалися і опускалися, наповнюючи каменоломню приглушеним гримом. Пальці опухли, безкровні нігті блищали, мов черепашка. Я з жорстокістю ламав їх, поки вони не починали згинатися. По Йордані виходив затемна, поки доберуся вже й розвидніє. Люто я орудував, спустив на шкарп у сніг силу каменю. Якось спіткнувся на стежці, під ногами валявся брезентовий плащ, начиння розкидане. Я обійшов каменоломню, проте свердла ніде не було. Я чогось чекав і дочекався. Це не жарт. Одні мені застрять, інші недолюблюють за те, що я нікому не скаржуся і не прошу допомогти. Треті мене уникають, як судді, які знають мою провину. Молотковський недовірливо косив очищемі, потім повільно обвів поглядом наповнену димом кузню, мов пропонуючи, шукай. Хто ж згріб? А в мене свиснули деталі, так що це ніяка не помста. Ні, пане, повсюду. Я сьогодні збирався складати і... Він Сердотумахнув махнув рукою. «Ніяка робота не йде». Підігнав, підшліфував, навмисне затримався, бо вечоріло. А я хотів докінчити при денному світлі. І, може, ми комусь хвалилися? Розумієте, не так шкода, як невигода. Я поспішаю, я дуже поспішаю, пане Молотковський. Я чогось гадаю, що це Головацький позичив. Злодій першого гатунку». Реветься до нього як землі до неба. Тепер я недовірливо гляну на Молотковського. Це скидається на партійну ненависть. Ну, пане повсюдо. Він навстіж відчинив двері, наче запрошуючи в січневий день. Ідемо до Головацького. Е, незручно ж селянська неотесаність повертається то злобою, то фанатизмом. Молотковський Зміряв мене похмурим поглядом. Згляньтеся, пане, повсюду. Не в неотесаності справа. Як хочете, розсердився я. А Гловацькому я зніму його дурну голову. Молотковський вискочив за мною. Пане повсюду гукнув він. Чи чули ви, що в Харкові поновилися ради? Ні, зупинився я. Поновилися, тепер директорії каюк. Петлюра цуфається, «Того ви боїтеся зачепити Москвофіла?» Розсміявся я «Не того, бити його однаково, що німену Треба народові сказати, куди вони гнуть Ось і покажемо, зігнемо його і відшмагаємо В його присутності я не міг довго злитися Та він все ще не вірив, що я жартую Не так сумно заперечив він Правдою їх треба притиснути. Правдою. Дружина Головацького, присадкувата, зезоока жіночка з порепаними від тяжкої праці руками, сказала, що чоловік подався на хутір до знайомого коваля і накинула на двері защіпку. Ой, корові пора дати кукурудзиння. Поліпшивши мене серед двору, вона пішла до стейні. І я вирішив чекати, бо часом Подаруєш дурничку, втратиш усе. Головацький повернувся через добру годину. Підсунувся цибатий довготелесий на підпитку. Я заглянув у його хитрі, получені золотом очі і чогось подумав. Він. Дай Боже здоров'ячка, Головацький сполохано озирнувся навколо. Я мовчки взяв його за лікоть, одвів трохи, хоч поблизу нікого не було, і крізь зуби процідив. Я за свердлом, «Пане Головацький, почуваю себе погано. Хочу швидше покінчити з цим каменем. Але ж я Богові духа винен. Коли свердло до вечора не буде на місці, я постараюся, щоб вас вигнали з вашої партії». Головацький ошелешено переступав з ноги на гогу, ніби його судомило в коліна. Проте він швидко отямився. «Хто вам це сказав?» Нагло визвирився він. Ручаюся, виженуть. Я не хотів би, щоб між нами починалися швари.